الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعانى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاهل قيم أما بعد فإن عصدك الكلام كلام الله تعالى فلالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم المفات استال اسمه قد حديثة وقائد ستيره واؤتر حديث وبعده ابن السامة ابن قائس الانسارية الخزرجية وقومي قاجد القصاني صلى الله عليه وسلم ركا من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل بلاجه بخاري مسلم وامي حديث كما كاجي وصلناك صلى الله عليه وسلم او فسيدو I da je Muhammed Allahu rob i njegov poslanik. Ida je Isa Allahu rob i njegov poslanik i riječ koju je dao Merijemi i, i ruh od njega. Ida da je džanet istina i da je vatra istina uvešćega Allah u džanet shodno dijelima koja bude činio. Pa smo govorili o značenju riječi La ilaha in Allah, Muhammedun Rasulullah. U stvari govorili smo o značenju La ilaha in Allah i nismo dovršili, već smo došli znači do pogavlja u kome je autor spomenuo mišljenja nekih islamskih učenjaka o značenju ovih riječi. Kaže Al-Wazir, Ebu Muhaffar, Filip Sah, u svom dijelu koje zove Lekh Sah. Riječi ili šehadet en la ilaha in Allah, <gled> da nema Boga osim Allaha, znače ili ukazuju da čovjek koji svjedoči mora imati znanje. Da mora imati znanje da u istinu nema drugog boga osim Allaha. Kao što kaže uzvišeni Allah tebarak i teala, fa'lam fa enne la Allah. Znaј da nema drugog boga osim Allaha. pa je prvo rečeno šta fa'lam, fa znaj. pa je stavljeno znanje prije onoga što treba znati. Jer da bi čovjek u nešto bio ubjegđen, mora svakako eli imati o tome znanje. A što njegovo znanje bude podrobnije, utoliko će biti i njegovo ubjeđenje veće. Treba znati da ove riječi se sastoje od potvrde i negacije. Sadrže u sebi kufr utaguta, u sve ono što se obožava, mimo Allaha te o te i vjroovanje u Allaha jednou jediu pakada si negirao sve što se obožava mimo Allaha je zavođen i potvrdio Božanstvo Allahu tevara je o tela jednom jedinom tíme si prizna, Znači da je on jedino božanstvo koje se obožava i negiraju si sve mimo njega što ljudi obožavaju. Pa potvrda ovih riječi la ilaha illallah sa negacijom je jača nego puka potvrda. Nego potvrda bez negacije. Znači da kažemo nema Boga osim Allaha je jače nego da kažemo Allah je Bog. Ko će mi kazati kakva je razlik? Reca. A ovo je potpada, da nema ništa druga. Riješ, jer više odbora, a ovo nema Boga, ono negiranje, osim Allah, ono potpada. Dobro. Šta se razlikuje te riječi od toga da kažemo Allah je Bog? I, i umore ti su meni sugovorili Allah je Bog. Znači, kada kažemo Allah je Bog, to ne ta da bude pored Allaha šta i ne mora znaši nužno da nema drugi bogova pored Allaha, jel? Tako se može tumačiti, jel u redu? Jer kad kažemo Alija je učionici, znači li to da nema niko drugi? No, može biti, a ne mora, a, a može biti. No vićete kada kažemo u učionici nema osim Alija, ima li još učionici? Nema. Pa znači, naša podsvrka sa S prvom negacijom, jer sa prvom negacijom je jača, znači od od obične, znači potvrde. Jer paš tako i muštice priznavali da Allah Bog, no međutim šrt su mu učinili i druge su mu ravnim pripisivali. Kaže Ebu Abdullahi al-Kutubi u svojom tefsiru, la ilaha illallah, znači nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim njega, tebarake, oteanama. <laughs> kaže šehol islami u te imije El ilah bog je ono što se obožava i čemu se čovjek pokorava i zaslužuje da bude obožavan zbog potpunih svojstava kojim je opisani da ga voliš najviše čom ljubavi i da mu se pokoravaš u potpunom pokornošću i da se da ga se bojiš i da se od njega nadaš maš nadu znači da se njemu u nedaćama vraćaš da ga doviš u tegobama i da od njega tražiš da se na njega iskreno oslanjaš oslanjaš da se njemu vraćaš da njega veličaš kaže a ovo ne pripada nikome drugom do Allah te bare kevotele znači obo Božanstvo zaslužuje da mu se ovo radi, kako ćeš kamen veličati ili na njega se oštaniti, ili drvo, ili kip, ili čovjeka, živog ili mrtvog, svejedno, kad ti ne mogu znači dati ovaj, ono što ti može dati tvoj stvoritelj niti dio toga. Zato je La ilaha in Allah, nema Boga osim Allah, to su najistinitije riječi na ima je sagrađena, na toj istini se gradi nebesa i zemlja jer jer da nemate istine ne bi postalo nebesa zemlja ne bi ništa bilo jer je uzvišeni je Allah te bare tala porec svega toga s toga su ljudi koji izgovaraju ovu reč oni su Allahova stranka i oni su ti koji maće uzvišeni Allah uzal je li svoju blagodat dok oni koji poreču ovu reči oni su Allahovi neprijatelji i oni su zaslužili njegovu tebareke tala srž Ako budu ove riječi ispravne, sve će kao čovjeka biti ispravno. I njegove riječi druge, mimo ovih, i njegova djela, postupci, njegova razmišljanja, sve će biti ispravno. A ako ovi riječi budu u sebi imale krnjavost, pa i njegove riječi, i njegova djela, i njegovo razmišljanje, sve će imati pri sebi krnjavost, jer su one osnova čovjekovog, čovjekovog života. Kada govorimo na krnjavost, mislimo na krnjavost koja se važe, jeli, širijatskom vagom, kjer se mjeri širijatskim mjerilima. Kaži Nuka eli Elilah, Bog, je onaj za koga se ljube, ljubavlju vežu ljudska srca. Njega veličaju, njemu se vraćaju, njega poštuju, uvažavaju. Pred njim su prezrena, jedna. Njemu se pokoravaju, njega se boje I nadaju se od njega, a, u nadi, jeli, žive i, i na njega se iskreno oslanjaju. A kaže Ibnu Ređep, el ilah, to je onaj kome se ljudi pokoravaju, a ne čine mu nepokornost. Cijene ga i uvažavaju, bole ga, njega se boje i nadaju. Na njega se oslanjaju, od njega traže i samo izgledaju njemu dobu čine. I kaže, ovo ne vrijedi i ne smije se nikome činiti dok uzvišenom Allahu te barake, oteala. Pa ko nešto od ovoga uputi stvorenjima, učinio je od širka shodno onoliko koliko ima znači od ovih ibadeta koje uputio nekome drugom, ima Allahu tebarake barake, oteala. je to dokaz njegove neiskrenosti u njegovom šta? Šehadetom. U njegovom šehadetom. Pa e, shodno znači stepen ove krnjavosti bit će stepen njegov širka. Pa nije širka šta na istim deređama. Neko Allah učini širku njegovim imenima. Neko u svojstvima. Neko u rububijetu. Neko u luhijetu. Neko cijeli život moja širka. A neko je znači učinio u jednom od ovih srednjena. <gled> kaže imamo zbukajin la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Ovo je, kaže, velika negacija s jedne strane i velika potvrda s druge strane. Velika negacija da iko drugi može zasluživati obožavanje osim najvećeg gledara Tebarake, Oteala. Oteala. Pan nam riječi la ilah in Allah ukazuju da nema tog stvorenja koje zaslužuje da bude obožavano bez obzira ko me se radilo. Bio to najodabraniji poslanik ili časni melek ne zaslužuje da mu se ukaže išta od ibadeta ili da mu se uputi i najmanji vid ili oblik ibadeta. يوبه توحيد كما قصي بالقصانص وطربو توذنيك ايوبه توحيد كما قصي بالقران من بدايه الى نهايه صاريه بروجت اويم значення na obaj ili onaj nacin ukazuje znaczy na spomenuto a spomenuto znaczenie kazan dizhi Allah tebaraka وتعالى قل اوحى الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. I reci meni je objavljeno da je skupina džina slušala ovaj Kur'an koji izaziva divljenje, kada se sluša. Upućuje na pravi put, ukazuje na pravi put, pa smo povjerovali u njega i nećemo neće ništa našem gospodaru pripisivati. Ono znači mnogo nikome nećemo ništa njemu ranim smatati. Onda nušrike bi rabbina ahada nećemo mušedžed. Pa riče la ilaha illallah neće koristiti osim onome ko bude znao znači pravo njihovo značenje i bude ubeđen srcem u to i bude se držao tog i bude se držao toga. Međutim, ko kaže ove riječi, samo <coughs> kao riječi, kao izgovor, i nakon toga se ne bude pridržavao, niti bude ubjeđen bio, te će riječi biti dokaz protiv njega, a nikako neće biti dokaz njemu. Vahvehu la sharike lehu. Jedan, jedini koji nema, su druga. Tako je deli došlo u hadisu, u bade i musamit. Opet potvrda, da je la ilaha ilallah, nema bova osim Allah. Vahdehu la šalikelehu, potvrda tome. Pa možemo vidjeti na osnovu ovoga kolike su neznalice ljudi koji dođu i oko kaburova tavafe i čine ibadet. Bilo kakve vrste. Jer riječi koji su izgovorili, kelemetulih hlas, la ilaha ilallah, zahtijevaju od njih nužno da ne dolaze na kaburove i da ne kaburama ne čine nikakve ibadete. Uprotivnom su anulirali značenje tih riječi. Pa mušnici prvi koji su bili, oni su porekli ove riječi kao termin i kao značenje. Kao riječi, kao značenje su porekli. Nisu ono izgovoriti. Nisu prihvatali da kažu la ilaha ilallah, Od poslanika sallallahu a Oni su ni priznati da je tako. Kaže da izgovarate da priznaje znači, znači značenje toga. Dok su ljudi koji davape oko kaburova, oni su priznali riječ kao riječ, Kaže, mi izgovaramo la, ilahi, la, ilahi, la, ilahi, la ilahi. i nahala i nema Boga osim Allaha i ponavljali su to po cijeli dan. No međutim u značenju nije se toga šta odrekao. Jer znači ti čini tavaat, odnosno čini ibade drugom mimo Allahu tebaraka ve taala, pa su njegove riječi znači izgovorje samo onako suho paru kli puća riječi bez bez rezultata budući da je uputio imam Allah tebarakallahu taala drugima razne oblike i razne vidove i razne vidove i bedu kao što je ljubav i poštovanje koji se smiju kadati jedino Allahu tebarakallahu taa na takav način i strah i nada i osmanaci i dova i sve drugo što se može učiivati I sve drugo što se može upućivati ljudima. Ponekad su ovi ljudi u svome širku gori od mušlika. Jer mušljici, ovi ljudi kada ih snađe, koji talape oko kaburova i traže od mrtvih, kada ih snađe nekakva nedaća, oni se daći u mrtvom. I dignu ruke i dove i traže od mrtvom dok su mušljici kada ih snađe kakva nedaća u tegobama, jer oni smatruju da će im se mrtvi prije odazvati nego uzrišeni Allah, zavuća. Mušici su doveli kada ih nekakva nedaća snađe iskreno. Kako gađe uzrišeni Allah, tebara keotara, kojite areki boatul fulk daa Allah mukhlisin lahu din falamma najaahu uzburka ositi ositi opasnost mole Allaha mukhlisin lahu din iskreno vjeru ispovjedajuci znaci ischenedove ne dove svoje bogove i svoje kipove koje su molili ni preko ovoga ni preko onoga nego direktno Allahu iskreno muhli sine sa ihlasom. Dok ovi kada ih snađaju nekakva nedača otmenu se kaburu s ovom šejehu nekakvom i dovega, ga pa što je gore od širka mušika. Oni su bar ponekad znali svoj ihlas da pokažu, a ovi ne znaju ni, na, ni, na, ni o najkežim momentima da pokažu ihlas što je očita je propas. Pa ovo ukazuje da su Ljudi koji širk oko kaburova, znači u svome širku žešće nego što su bili ljudi koji su bili u pagansko vrijeme. Ili manje poznaju, znači manje poznaju, a, a svoga, sorite da te barake tala, nego što su mušici za. Baš se znali u najtežim momentima obraditi svome gospodaru te barake ko te ano. Kone Muhammeden abduhu I da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Znači, ko posjedoči? Da nema Allaha. I ko posjedoči da je Muhammed? Šta? Allahov rob i njegov poslanik? Nema ne Boga osim Allaha. I da posjedoči, čovjek da je Muhammed, s.a.v. Allahov poslanik. To je znači, To je znači značaj. Jer je ovo vezano sa onom, prvom, sa onom prvom rečenicom. Njegov rob i njegov poslanik. Spomenute su ove dvije osobine da se ne bi desilo pretjerivanje sjedne i nedotterivanje sa druge strane da se ne bi otišao jednu stranu u jednog dvije kraje da se ne bi poslanik sa ostane me digao da stepen kojim ne zaslužuje na koji su digli znači kršćani i sa aleysa elegida vi useira aleihis sala pa se kaže Abdullah a kaže mu vo rasuluhu svakako da je njegov dok je njegov poslanik onda je njegov šta i rob pa receno abd ovdje i rob da se zna znači da on ima potpuna svoj spa jednog roba a da nema nikakvih ništa božanski jer može biti poslanike da ima prisebi je li moglo bi se kazati poslanike ali ima prisebine kakvi božanski svoj stav pa ćemo mu dovu počivati pa ćemo ko njegov taj kabura travasti što tobe no međutim kada se kaže abd rob nema ništa počeci znači čovjek s te strane kao vi samo što da je uzišen je Allah te baraƙa la sa čime sa poslanicom. I time se odlikuje nad vama, u protivnom je on čovjek kao idi kada su u pitanju ibadeti. Ne može on saosławamen nikome račini ibadet osim Allahu tebarek vela kao ni drugi ljudi. Pa ste strane znači je a, rob Allaha tebareke vetala kao si drugi rob. Da rekovimo o tome koliko ljudi pretjerali, mnogi što je poznat kod Sufija kada je u pitanju poslanica o sveme i ljubav prema njemu, tako da su mnogi prijevali stihove da kažu kod tebe je znanje ono što je u leuheni mahfuz. Znači sve što je zapisano kod tebe je to znanje ti ga znaš. Pitamo se nakon toga samo što su ostavili Allahu Tebaraka u teatru. Poslanik njegov znači da mu se pokoravaš u svemu slijepo i da ne pitaš zašto i kako. Svakogaddog imaš pravo upitati zbog čega, kako i zašto. Ali poslanika saßerdem nemaš pravo pitati u smislu da se čovjek da oponira njegovim riječima. Nego je dužan da postupi, da postupi po što je poslanik saßerdem rekao kad je u pitanju, kad je u pitanju, vjera. I šehadet da je Muhammed sallallahu alaihi ve sallame Allahov rob i njegov poslanik, poslanik naročito, je neminumno da moraš biti ubijeđen i potvrditi ono čime je došao Rasulullah sallallahu alaihi wa i u to vjerovati. I toga se držati. Kao kada je u pitanju šehadet da nema drugog Boga osim Allaha, a zevođa. I da se moraš pokoriti njegovim naredbama i da se moraš proći njegovih njegovih zabrana i da ne stavljaš ničije riječi ispred riječi poslanika sallallahu kogod ve on da bio jer svako drugi mimo poslanika sallallahu alejhi ve može pogriješiti taman bio najbolji rom taman bio ebu bekr može napraviti grešku ili omar ili drugi ashabi a da ne govorimo da učenjacima ako su ashabi bili podložni je li Ne mogu pogriješka, nos nisu bili sačorisi, bili ma'sum, nisu bin ne pogriješili. Pa kako ćeš reći čovjek koji može pogriješiti staviti ispred riječi onoga koji je nepogrišiv. Pa iz toga obaveza umatanan znači, lil mu'minin wal nemaju pravo izbora ni vjernik ni vjernica. Kadušišani Allah i Poslanik njegov sallallahu alejhi ve sallam ono što da oni po svojim mišljenjima i po svojim nahodjenjima da postupaju. I kažušišani Allah te bara katala da li yahdallil ladina yqalfuna anmureh an tusibehum fitna au yusibehum adab alim. Inaka paz koji se suprotstavljaju njegovoj uputi da ih ne pogodije kak da ih bolna patnja snađe. Imam Ahmed kaže da je ovdje fitnet širk. A koliko osjećam da ima mali govori da je ovdje fitnet vjeru. Tu je negdje približno isto znači da je fitnet širk je fitnet koji može biti za čovjeka. Pa nije znači ako se suprostavljaš ono većime je došao Rasulullah sallallahu alaihi vseleme, to ne znači da će te poz... zadisiti fitnet obični iskušenje koje ćeš moći prebroditi i nastaviti svoj život nego će te zadnesti fitnet u tvojoj vjeri, tako da ćeš, znači, ostati onda udalaletu zbog toga što si odbio pokornost Allahom, poslaniku, sallallahu, alaihi wa alihi, osallam. I s toga je, znači, riječi su poslanika, sallahu a sallame, za vjernika obaveza. I ne smije, znači, ničije riječ staviti sred njegovim. Zato je ibn Abbas govorio, Kada bismo govorili o neko bi mu ukazao, pa čuli smo ovog Bekra, i Omara da kažu tako i tako. A on gleda oni kažu subhanallahu, bojinse da ne počne kamenje padati sa nebesa na vas. Ja vam kažem, kaže Rasulullah sallam, a vi meni kažete, kaže ovog Bekri Omar, pa ovog Bekri Omara posudali su kod za tome. Kazali su zato što su ih tamo gdje nisu imali argumenta. I potpuno opravdano i nisu samo mogu imati nagradu zbog toga. Ali ja vama govorim što je Resulullah s.a.v. rekao. Pa ako nije Ibnu Abbas, kao neju, jedan od najučenijih sahaba, dozvolio da se riječi Ebu bekra i Omera skupa stave ispred riječi poslanika s.a.v. Pa ko je taj koji dolazi i kakvi su to imami i kako to može biti ulema da jasne riječi odbijemo, jasne riječi poslanika s.a.v. nad riječima, na, jel i zbog riječi nekoga od učenjaka poštujemo i cjenimo njehove riječi, uvažamo njehova mišljenja, no međutim, znači, nepogrešilo se pripada poslaniku, salallahu alaihi wa alihi u sebi. Da je Isa Allahov rob i njegov poslanik. Isto što je rečeno iza našeg poslanika, Muhammada sallallahu alaihi wa, wa sallamhi. Dakle, suprotno onome, što smatriju kršćan, koji kažu, da je on, da je on ibnullah. Da je on ibnullah. Allahu sene. Jis, on ispomjeno zadnji put onoga doktora našo, što je bio na? Jesu, Jesu našeg doktora koji kaže nije bitno da li je bn ili je nb, nbi ili je sin ili je ili je sin, ili je osani, isto. To kod nas nije, kaže, sporno. To kod njega nije sporno, no, ja vjerujem. No, međutim, po kod Aqajda Ehlu Sunata ul-đama'ata, po Aqajda Ehlu Sunata ul-đama'ata to je, je najosnovnija stvar sa kojom se razilazimo, znači sa kršćanima. Matahadu Allahu min ilahin, oma ak'anemahu, Uh, Uzvišeni Allah nije sebi uzeo dijete, i nema on pored sebe sudruga, nema drugog Boga pored njega. Dakle, Isa je rob, nema božanski svojstava. Kako kaže, uzvišen je Allah te baraka za njega i za njegovu majku, kjana je, kurani paam, jeli su hranu. Što znači jeli su hranu? Dok jedu hranu znači ljudi su, dok jedu hranu imaju potrebe nakon hranu ide piju, imaju potrebe za filo, fi, fizjološkom potrebu, znači to nisu bo, bo, bogovi. Jer sve to, Bog je od svega toga čist. Ne treba mu ni hrana, ni piće, ničemu nije potreban, a njega je sve te barake je od jela potrebno. Pa dok kaže jeli so hranu, gotovo time je srušio sam njihova kajd, Koga su oni, oni postavili. Pa ga je uzvišeni Allah Tebara Keo Teala stvorio sa majkom, od majke, znači bez, bez oca. Kako kaže uzvišeni Allah Tebara Keo Teala Inne metale Isa inda Allahi ke metali Adem. Primjer Isak Allaha Tebara Keo Teala je kao primjer Adema stvorio ga o zemlje, potom kaže budi i ono biva. Pa kako je stvorio Adema? Bez oca i bez majke, onda je kudi kamo lakše stvoriti šta? Isaa sa majkom bez oca. Jer oni kažu kako će biti a da nema oca i da nema majku? Jednostavno, kako, kako će biti da ima majko da nema oca? Jednostavno, kako Adem alaihissalam nema ni majke ni oca? A ne kažu to isto za Adem alaihissalam. Pa kako ste kaželi za Adem, pa za Adem da je stvoren bez jednog grotila? Kažete da je Isam alaihissalam stvoren imao majku, a nema a nema oca negoga je stvorio. Uzvišen je Allah te barak Pa ovdje se kaže stvoren je, rekao mu je budi i on biva, pa nije Bog i nije gospodar Da je uzvišeni Allah visoko od onoga što mu pripisuju. Kažu uzvišeni Allah nebarak je od tada فَاَشَارَتْ Pa je pokazala na njega. Kako je bio u kolijevci? قَلُوا كَيْبَنُ كَلِّمُ مَنْ تَعْنَةِ الْمَهْدِ Kažu, kako ćemo, Kada su oktužili Merijamu, počeli su umjati pokazala je svoju unukovu u pa kažu, kako ćemo razgovarati sa djetom koji je u kolijevci? قالوا كيف نكلم من كان بالمهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ويوصالي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأيون إيسا عليه السلام برغبوريو اللهم تبارك وتعالى قدل الله فأي لكوا إني عبد الله ياسم الله برغب فرما اشتا لك فيلك واشتا لكوا ياسم الله برغب Dobro. Šta je veće? Biti rob ili poslanik? Onda ćete vidjeti sebe, ako dogače odgovorite, izgleda strpe na poslanosti. Jer je svaki poslanik rob. a svaki rob poslanik? Pa nije. Pa onda jasno šta je veče Znači poslanik je se... Pa bilo bi ovdje da kaže ja sam Allahov poslanik. Prvo. Pa onda rob. Međutim ne. On je prvim riječima htio da... Znači da ja sam Allahov rob. Znači on me stvorio. Inni Abdullah, ani nije rekao Inni Ibnullah, ja sam Allahov sin. Nego kaže, Inni Abdullah, osim kod našeg doktora, ne znam šta bi on kazao na to, u svakom slučaju on je rekao, Inni Abdullah, ja sam Allahov rob. A ta nije il kitab, dao mi je knjigu. Imaću knjigu i učinit će me poslanikom. Učinio me poslanikom. I učinio je blagoslovljenim gdje da bio. I obavezao me je namazom i zekijatom dok sam živ. Dok sam živ. U abu drabek hataje tijekel jekin. I obožava iz svoga gospodara dok ti ne dođeš šta? Jekin. To je smrt. To je smrt kod nas. A kod drugi to tumače da je to jekin ubeđenje. Pa kada dođeš do jekina ne trebaš ni planjetni post. Isa vera mora jest do smrti palje do života, do kraja života. I Muhammed rasulullah sallallahu alejhi ve je morao da paž života paljeti, a ovi paljeju nekoliko, malo i onda nakon toga više kažu, dos, došli smo do Jettina. Obarran bi walidati walan yajalni jabban shaqiya, i učinio me da budem dobročinitel svojoj majici i nije me učinio poholnikom nesretnikom oberran bi walidati i učini da budem dobročinite lmajici. Šta zaki učevo iz ovoga? Da nema bada. Jel bi rekao i učini ume da budem dobročinite lmajim roditelom. Nego majici. Wa salamu alaje jeoma uredtu, wa jeoma amutu, wa jeoma uba'at suhajah. Inaka je mir mene? Nadam kada sem se rodio se i nadam kada ću umreti i nadam kada ću ponovo proživljen biti. Thalike Iisa ibn Marijem, qawlel haq iladzi fihim terun, to je Iisa ibn Marijem, to je Iisa, o kome se oni razilaze, o kome se oni razilaze i ona u koga sumjaju. Ne znaju šta je i kako je. Ma kiana di Allah je nitekhoden veled, Allahu da sebi uzme dijeta, Slavljen neka je i da qada amren, fe innema je lehu kun feku. A on kada odredi određenu stvar, on samo kaže, budi i ono biva. Budi i ono biva. Subhanallah, kako u izvišenju Allah te var krala u parajta pojasnio, znači i pobio, sab atajt, <coughs> ljudi koji pripisuju, koji smatraju da je Isa A.S. Boži sin ili da je, da je ovaj jedan od trojice i slično tome. Ili da on Bog. Kao što kažu neki ovaj, šiti, oni kažu ovaj, na sudnjem danu, kada uzvišen Allah nešto presudi i odredi robu, idu džihanna. Idu džihanna. Pa će rob se vrati, plaće, krene prema džahennem, pa će ga predstaviti Alija. Kuda ideš, kaže? Kaže, gospodar rekao idem u džahennem, kaže nećeš ti kada nikada I kaže, Alija reaguje i promijeni se odredba Allahova, pa neće u džahennem, nego u džahennem. To je isto znači što su kazali, to je Bog. Jer je Alija ovdje, po njihovim riječima, Bog iznad Allaha, te barake, te ala, allahu, amma i Naci uziše ni Allah t'barak tava nešto odredi i nakon toga nakon toga neko to promijeni. Jedne prilike iznate hadis sada kada je bio pred sallallahu alejhi <hlas> pa su ga upitali Allahu posle šta da čovjek traži svoju suprugu sa drugim čovjekom da li da je ubije Kaže, ne. Znači, trebuju svjedoci. Pa kaže, sad, Allaho poslaniče, da vidim, kaže, on sa njom. I kaže, da se svjedoke dovodim, ma kaže, ja bih njih, kaže, natakao jednoj dugo na sabri. Pa kaže, poslaniče, čudite li se ljubomori sada? Kaže, ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od me. I sada smo razgovarali i kažem ja jednom našem bratu, Daji, koji je Da ga Allah nagradi ovaj. aktivan je. Ja mu kažem, se to, da li je čovjek dozvoljeno da ubije ženu u tom slučaju, nije. Ja kažem nije. Jer kada je poslanik slavu upitan, da li da ih ubije, šta je rekao? Ne. Je to odgovor? Ne može, neka mi neko dorese hadis da je poslanik slavu sam jednom rekao nešto tako, pa kaže ja sabijem, ne, ne, ne, ne, ja sam pogriješio, zbunio se. To se mi možemo ako zbuniti kad pričamo, kažemo riječi koje su opasne i svega nam se desi. No, međutim, Rasulullah s.a. nije nikada pogriješio, pa da kaže nakon toga to što sam ja rekao, ja sam pogriješio, brzo sam pričao, pa sam se zbunio, pa sam nešto rekao. Nema toga, to je vjera. I kada je rekao, da li da ju, kaže ne. Kada je sad rekao, kaže, Allah uposlanič, ja, kaže, da ih vidi Kaže, sad, on se smjestio, kaže, tako kao što se smesti supru svoju ženom, i nakon toga kaže, Da im se dok je da ovdje, kaže, to bih ja završio. Sad ovdje kada je to rekao, on je bio ljubomoran da su ljudi znali njegovu ljubomoru. Kažu, Allahu poslaniče, nemoj ga, nemoj ga, kažu, uzimati, jeli, nemoj ga uh, uzimati to za zlo. On ima, kaže, koju god ženu da je pustio, niko je nakon više njega nije smio ženiti. Nema sahaba kada bi sad pustio ženu, da je nakon njega neko oženi. Toga nema. Niko nije smio sud. Kada devu njegovu kada bi jahala žena i kada bi sišla sa nje i kada bi trebala deva da negdje ide, on je prekole. Da ne bi neko uzjehao nakon njegove žene. Tolika ljubomora, pa čovjek sa takvom ljubomorom kada bi nešto u kada bi nešto uradio, to je ban šta njegovih? Mogućnost kontrole. Ne može se kontrolisati. U takvim slučajima to je drugo. Jer su znali ko je on. Ali Resulullah sada znam kada je davao propis šta je rekao. Ne. Rekao je ne. To je propis šarijata. To što je sad rekao i suprotno rekao riječima poslanika. To što se nije mogo obuzdati. To je druga stvar. Ali je propis znači da to čovjek ne, da to ne uradi. I nema toga ko može mijenjati odluku poslanika sa osrme. A kako može neko doći i promijeniti odluku Allaha te barek vela kad odredi robu da ide u džahennem. Odluka pala i završena. I nakon te odluke dođe ali Alija su suprastavice kaže, ne gospodaru, ima nešto drugo što ja znam. Ta'ala Allahu, amma je kuna u rumun kebiru. I isto ovim kada kažemo Abdullah rasulu, je u Isa, Allahu rod, njegov poslanik, negirali smo riječi židova koji kažu da je A, Isu, a. i Salih Sallam kokila ili djete na moralno. da je dte ne moralno. Stoga neka ulema kaže da kršćanjen židob, kada uložeda ulaze u islam, da trebaju obavezno negirati ono što su govorili za vrijeme svoje priješnje vjere. I ne ono, a, je ne ono što st tvdin, A, bilo da se radi da je Isa Boži sin ili da je Bog ili da je jedan od trojice da je uzir Boži sin, da mora kazati La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah a, svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allaho rob i njegov poslanik i da svjedoči da je Isa Allahov rob i njegov poslanik da nije njegov sin dodaju znači to, neki kažu ne dok si posjedočio da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob njegov poslanik Ta dva šehade su, su obuhvatila šta? Jesu li obuhvatila? Pa svakako da su obuhvatila. Pa kur'an od početka do kraja ukazuje tu činjenicu. I hadisi posla nika samo sreme. na to znači na neispravlost takvog vjerovanja. Dobro. Ali ovaj dodatak ima svoj smisal. E, da upitamo drugo. Kada vi ti kazao la ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Jesi li obuhvatio Muhammedu Rasulullah? Molim? Što nismo? Potvrdili smo da nema Boga osima Allaha. Znači sve što Allah kaže je istina. Sve što Allah naređuje je istina. Nemamo nikoga pravoslušnjega ono što nam Allah govori. Je Jesmo potvrdili onda? Pa jesmo. Ali pored toga šarijat od tebe traži da potvrdiš i ovaj drugi dio zato što je on bitan. I zato što ljudi kažu la ilaha idallah i ne shvataju te riječ pa se okrenu od sunnata. Ne, nego si zluga znači da potvrdiš jedno iako ono prvobitno znači, šehadat la ilahila, obuhva ta, u stvari, obuhva ta značenje Muhamadu Rasulina. Pa tako, znači, ovdje traži, znači, od, od židova ili krišćana se traži, kažemo, kod neke oleme nije to konsensus među islamskih učenjacima, koliko se sjećam da nema tu konsensusa, ali je jedan dio traži znači, da obavezno moraju uz i da ili ako obožavao kamen, ili drvo, ili ili sunce, ili mjesec, da se mora odreći, znači, pri uzimanju s vama, da se odvekne i tih javnih, i tih javnih božanstava, iako je riječi la i lahe, nema Boga, šta su? Legirale sve to, no međutim, zbog potvrde znači da se odrekne i onoga što dolazi nakon toga. Vokjeli Metehu i njegova riječ, nazvan je riječ, a njegova te varak dala zato što je šta? Stvoren riječ, kurm, budi. Zbog toga je nazvan, znači, riječ el ila Marijem, koju je, znači, dao ovaj Marijemi a.s. i na toga je, jeli, stvoren. Pa je od te riječi stvoren ko? Isa a.s. Jeli stvorena riječ? Nije. <podba> nije. H'm. Allahov govor nije šta? Stvoren. I zbog toga se je digao rat u vrijeme ili imama. Ahmed. Nisu Allahu teva zaleč stvorene, to su njegova svojstva. A koja nisu znači stvorena. Teguziše Alah teva kada govori, kada hoće, sa kim hoće, kako hoće, kako želi, znači a nema nikakog stvaranja. Pa je ovdje stvorena osoba, rob i poslanik je stvorena te riječi, a nije nikako stvorena. Stvorena je. Budući do ovaj hadis ima još dodatak i o u i džahnemu što je došao nakon toga pa ćemo išao tela nastaviti o tome kovoriti u narednom druženju. Uvijek je Allah tebala da nas ispravnom vjerovanju i da nas na ispravnoj akidi, akidi jehli sunata od džemata dok nesret nemo k njega jednog jedinog tebala teala. Da nas uvede u džennet sa našim vaslanikom s.a.v. iskrenim dobrim išljivima, a tim Allah teala صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه